A'lamu al-rijali, sunna'u al-hayati, aqmaru al-layali, manaru al-hudati. A'lamu al-rijali, sunna'u al-hayati, aqmaru al-layali, manaru al-hudati. Ovo audio izda'a getriquenio izavaz studio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 ايا من تسمع وخل المناما جرى العمر يمضي واما انصرها نستغفره ونعوذ به شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله والسفي من خلقه وخليل أما بعد فإن أصدقل كلام كلام الله تعالى وخذل هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشبل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النال ثم أما بعد مسبو مناشم رشلم في دعوان او لي حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وكما قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها Allah mi je približio zemlju pa sam vidio njen istok i njen zapad i potem podnosom spominjali znači poduži hadis o kome rasulullah sallallahu alejhi ve selleme govorio o onome što će se dešavati u omu metu i na kraju tog hadisa rekao rasulullah sallallahu alejhi ve selleme la tezalu ta'ifatu min ummati ala al-haq min surun la yadurruhum min khazalhum hatta yatiya amrulllah kaže rasulullah sallallahu I u mome umjetu će biti jedna skupina koja će biti na istini, neće im nauditi oni koji im se budu suprostavljali sve dok ne dođe Allahova odredba. Ovaj dio hadisa je ostao uh, ne prokomentarisan u našem prošlom predavanju. Pa ćemo ovaj dio hadisa dovršiti i spomenućemo samo vesele ili pitanja okratko koje autor spomenuo u, na kraju li, ovoga poglavlja koje nam je uzelo, jeli, već treće predavanje. Kaže Jezid ibn Haruni, Ahmed ibn Hanbel, il ne mjekunu ehl al hadithi, fela edri men hum. Kaže, ako to nisu sledbenici Hadisa, ehlul hadith, kaže, ja ne znam onda ko je to. Ja ne znam ko bi to mogao biti. I kaže, Ibn Mubareki, Ibn Medini, i Ahmed ibn Sinina, ali Buharija, da su sledbenici Hadisa ehlul hadith. Ova skupina, na koju se kaže, Min ala Ovi učenjaci koji smo spomenuli tvrde da je ta skupina koja će stalno biti na istini dostosledbenici hadisa. Ehlul hadith. Šta je ehlul hadith? To su ljudi koji znači prvenstveno uzimaju hadise poslanika svala so sveme kao argumente i koji pišu hadise i koji, prenose, i koji razmatraju lance prenosilaca i autentičnosti hadisa. To su ehlun hadis. Pa se zato ne kaže za fakrihe da su u tom kontekstu ehlun hadis. Oni su ehlun hadis u smislu šta da koriste hadise kao argumente, to kako. No međutim, nije prenašeno od većine fakriha da se oni bavili znači čime lancima, prenosilaca, ispitivanjem i tako dalje. To je odmanjine njih zabilježeno. Ja ću samo spomenuti kratko neke izjave islamske učenjaka po pitanju jahbal hadisa. Da vidimo, znači, kakva je njihova odlika i kakva je njihova važna, znači, u, u, u, u šarijetu. Kaže Abdullah, čuo sam babu. Kada kažemo, kaže Abdullah, čuo sam babu. Ko je to? Ko zna? Kaže Abdullah, čuo sam babu. Abdullah znači, njegovu babu je U fikhu kada se kaže čuo sam, Abdullah kaže čuo sam, ili kad se govori u hadisima, uh, kaže čuo sam babu da je rekao tako, misli se na Abdullaha ibn Ahmeda ibn Hanbela. Pa je Abdullah ibn Ahmed čuo svoga oca ibn Hanbela, znači Ahmed ibn Hanbela. Kaže čuo sam, da je rekao, čuo sam šafiju, da je rekao, kaže vi ashabul hadis, imam šafija se obraća kome, imam u Ahmedu, kaže vi ashabul hadis, kaže bolje poznajete od nas kaže hadise, pa uputite nas na haber, na hadis koji je sahih, kaže da radimo po njemu, svejedno bio da je hadis došao iz Kufe ili iz Basre ili iz Šama. Pa imam, znači, šafija tražio, imam šafija je spojio između fikha i hadisa, samo što mu je fik bio jači. A imam Ahmed je spojio između fikha i hadisa, samo što mu je hadis bio jači. Iako su spojili, znači, između te dvije stvari, kao imam Malik. Kaže Mohamed, Ibn Sehl, došao je čovjek stranac kod Me'muna. Me'mun je bio halifa. Pa mu kaže, vladar oprovjerni, kaže, ja sam palibun hadis. Ja učim hadis. Dobro, kaže, šta znaš u poglavlju tom i tom? Šta znaš? Šta znaš? Koje hadise znaš u poglavlju? Određenom joj. Pa kaže, ne znam u tom poglavlju. Ništa šutao Kaže, šta znaš u tom i tom poglavlju hadisa? Pa još šutao. Kaže, od vas neko, kaže, uči hadis tri dana ja se smatramo hadisom. Kaže dajte mu dajte mu tri dihrema. koliko znaš, toliko šta dobiješ, pa je halifa osudio njegovo to, znači otvrdlju tu njegovo da se on bavi hadisom, upitam te šta znaš, to me ne znam šta znaš, to me ne znam ništa znači to je, nije sigurno od ehlul hadisa kaže Ibrahimu Ibn Jahja čuo sam je zaferanija da je rekao nema na zemlji, na površini zemlji nema bolji ljudi od ashabul hadis od oni ljudi, kaže, koji nose mastilo, misli na ashabul hadis, kaže oni traže hadise poslanika sa i bilježeji. Kaže Ibrahim al-Harbi, rekao je Jusuf al-Qadi, Ebu Jusuf al-Qadi, učenik Ebu Hanife, jednog dana rekao je, ashabu as, al-hadis, ne znam kako da to prevedemo, sredbenicima hadisa, ili ljudima koji se bave hadiskom naukom, kaže im, nema na zemlji bolji ljudi od vas, a izlazite rano iz svojih kuća i zapisujete hadise poslanika, sallallahu alaih, i dalje im prenosite. Kaže Nuajm ibn-Hammad, Rekao sam, pitao sam Abdurahmana ibn Mehdi'a. Kjefa tariful kezdabim? Kale kema jarifu appa bibul međinun. Kaže, kako ti znaš ložove? Kako, kako ih prepoznaješ? Kaže, znam ih kao što doktor zna ludaka. Dođe kod doktora čovjek koji je lud. pogleda, odmah zna da taj čovjek nije šta pripameti. Dok ga vidi, ne treba nikakva ispitivanja. E tako ja, kaže, znam. No, međutim, braću, ti ljudi nisu življeli njegovo vremen. Nije on došao pa ga vidio. Ti govoriš o čovjeku koji je živio prije tebe 50 godina, nikad ga vidio nisi. I nisi vidio nikoga koji njega vidio. Kako ti znaš je on lažo ne lažo? To je, braćo, nauka koja nema nego u islamu. Ne postoji na zemlji. Ispitivan je i ta ilmu riđan, nauka koja se bavi znači sa Saravijama, nema je nigdje osim u islamu. I on mora uzeti Rivajete tog čovjeka i uporediti sa drugim njerodostojnim prenosiocima iz njegove generacije iste hadise i da vidi gdje je govorio ispravno, gdje je suprotno pa kaže ovaj ramija je pouzdan. Ovaj može proći, ovaj je slabo, slabo pamćenjima, ovaj je lažac, ovaj ništa ne pamti, njegovi hadis kao vjetar, ništa. Znači to je upoređivanje ljudi koje nikad nisi vidio, nisam njima sjedio, je tako? Pa kaže znam kao što zna doktor luda čovjek. Kaže, Mohamed ibn Isa, čuo sam Ebu Asima da je rekao, čovjek koji stječe, koji uči hadis, on uči najbolju stvar, pa onda treba biti najbolji čovjek. Onda treba biti najbolji. Kaže, Ibrahima al Harbi, ne poznajem bolje ljude na zemlji od sledbenika hadisa, koji zapisuju hadise poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. I kaže, Ahmed ibn Mohamed ibn Šeđar, bio sam kod Ibrahima ibn Musa, a kod njega je bio Ebu Bekr, el-Baghandi, pa mu rekao kaže ti znaš više hadisa od mene pa pričaj nam kaže meni je omiljen hadis kaže meni je omilen hadis tako da sam jedne prilike usnio poslanika salaseleme i nisi samo rekao laho poslaniče šta je najpriče kad usneš poslanika salaseleme da tražiš da te dobi je tako nema ništa predjela ho poslanici čini mi do nego je ti kaže nisam tražio da mi čini do alahu poslanik salaseleme nego sam ga pitao ko je pouzdani mensur ili el aveš ko je pouzdani u lancu poslanica pa mensur mensur Znači to je ta, je čovjek je time zabavljen, je li tako? On je zabavljen cijeli dan sa lancima i on, najveće kada spava on sanja, znači lance, prenosi laca. Kaže, Ebu Saad Seman, ko nije pisao hadise, taj nije ostio slasti Islama. Ko nije pisao hadise, nije ostio slasti Islama. I ovaj vreći stvar veze na muhadise isključivo. Fakihi nemaju ni 10% putovanja koji su imali muhadise u stjecanju nauke. Fakih sedi u svojom mjestu, nauči mesaj pred jednim šejhovom, ne možda ići pred druge, ili dvojice i mali trojicu. No, međutim, Muhaddi zna ponekad imat po hiljadu šejhova. Hiljadu svojih učitelja, od kojih učuju znanje. I to jedan je e, gore negdje na sjeveru, ili tako u Buhari, drugi je dole na, u, Sa, u, u Sana'a, u Jemenu, treći ti je u, u Egiptu, četvrti je u Hijazu, peti je u Basri, čet, šesti u Kufi, sedmi, ne znam. Razbacani znači i po, po Dunjalu. Ka Dok je među ovama temen, kada ga je video kaže ne može niko lagati na poslanika, sallallahu alaihi wasaleme. Zato što ljudi, znači, otkrivi lašice, koje lažu na poslanika, sallallahu alaihi wasaleme. Kaže imam šafija, kada vidim čovjeka od ashabu hadisa, kao da se vidio čovjeka od ashaba poslanika, sallallahu alaihi wasaleme. I kaže, kažu neki učenjaci selefa, da a, ljudi koji sjede, i sjede u halkama, znači, a, i pišu hadise poslanika, sallallahu alaihi wasaleme, Imaju za, za svaki taj međres koji imaju a, napravi muzdišeni Allah da barak je oteala kuću džanne. Znači za taj svaki taj Ima jedna lepa knjiga od Hatibal Bagdadija. On je od uleme petog džeskog stoljeća. Ova knjiga je štampana 71. -je godine u Ankari. Na arapskom jeziku, nam je tursko. Kaže se da se ova knjiga zove Šarafu Ashabu Hadis. Šarafu Ashabu Odlike Ashabu Hadisa. I ovdje je, znači, ispomljeno neke dvije stotine stranice okvirke te odlike sve sa prenosilaca, znači, što je jako bitno što dajete živu, znači, tom dijelu. I to je jedno zaista vrstno djelo znači, tu se nalaze predaje ovaj, tako lijepe, znači, od selefa, u odlikama, znači, onih koji stječu nauku kroz hadis posljednika, sallallahu, nevseleme. Nije ovo tematika našeg predanja, opotivnom, uzeli bismo pa bismo nešto čitali iz ove knjige, to je svakako korisno čuti od našeg Selefa. Dakle, ovdje kažu učenjaci da se to odnosi na Ashabul Hadis. Ja sam to jedne prilike rekao pred njim našim profesorom, što nam je prodao fik, dobro kaže, a ehlul fikh malehom, a kaže dobro fakihi, šta je sa njima? Gdje su oni? Ne mora znaš da fakihi nisu so isto tako na, da ne može skupina fakija biti uz to. No, međutim, ono što je poznato kod Selefa jeste da su govorili da je to, da je to, da su so Ashabul Hadis, iako zato nema brać od poslanika, svoj sem ništa, nego to je znači njihov ičtihad, je li tako? Kaže, imamo ne ovi, oni kaže, ne moraju biti jedna skupina, mogu biti različi džemati, kaže, između, A, među ima, kaže, hrabri, iskusni boraca, muđahida, među njima ima mufesira, ima muhadisa, ima takiha i drugih. Ima oni koji pozivne dobro, da će još zla, ima pobožnjaka, ima zahida i različiti, znači, skupina. A ne moraju biti sakupljeni u jednoj zemlji, Ne može biti znači u jednoj zemlji ti ljudi. Mogu biti znači razbacani po donjnaluku. Pa u jednom mjestu imamo jednu skupinu, drugo imamo drugu skupinu, treće imamo treću skupinu, znači ne može biti na jednom, ne, na jednom mjestu. A može se desiti da ostane jedna skupina u jednoj zemlji, nema drugih, nema drugih. No međutim teško je ovaj da čovjek sa pouzdanjem kaže e, ovdje ovim mjestom je ta skupina, ovim mjestom je ta skupina da, da definiše. tako? To ponekad piva teško, i naravno svaka skupina to tvrdi šta da je ona ta pobjedonosna skupina. Svako od njih kaže, jedni mi smo pobjedonosna skupina. A u stvari pobjedonosna skupina je onaj, kako je rekao poslanik sa oni koji se drže onoga na čemu sam ja i moji ashabi. To je pobjedonostna skupina, bezimljeno sumni. Kaže vam Kurtobi, u ovome je dokaz da, da je i džma, da je konsensus validan argument. Zato što kada se umet složi, tada i pobjedonostna skupina ulazi među njih. Ko će mi pojasniti što sam ja rekao? Hmm? Malo neko da je da je shvatio ovo što sam ja kazao i da, i da pojasni to. Moj bosanski jezik je jako skroman. Imam Kurtobi kaže, u ovome je hadisu dokaz da je konzensu sučenjaka argument. Jer kada se kaže, slože ljudi na nečemu, ako su se svi složili, onda među njih ulazi ko i? Povedano sam skupo. Jel braće, što mislite? Svi se ljudi složili, ali oni najbolji ulema lema ummeta, ona se odvojila. I kažemo, mi se nastažemo s otim. I mi kažemo, ovo je konsensus muslimana. Kako može biti konsensus muslimana? A najbolji nisu šta ušli u... Nego ako je konsensus stvarni, onda u taj konsensus mora neminom ući i pobjedonosna skupina. Pa u tom slučaju, ako je pobjedonosna skupina, e onda biva šta? Konsensus uprotivno. Nema konsensus. Kaže, složili se ljudi u jednom mjestu, u jednom mjestu u jedno, u jedno složili se i sva okolna sela ih podržala kako treba izgrati džamiju na kabun šeha. Zato što je šeji bio bogobojazan. I svi se slože, kaže ovaj konsens, kako bil konsens, kakav konsens? Kad je taj konsens suprotan, onome na čemu je ta pobjedanostna skupina, odnosno na čemu je, jele, je, evo je, je, sunet prođemato ome, konkretno ome slučaje u cjelosti. I ome, braćo, je jedan veliki ajet, dokaz, da ta skupina, ovaj, da im neće smetati i da im neće navoditi oni koji im se budu suprostavljali, koji se budu protiv njih, Borili. Znači, neće ta skupina moći biti iskorijenjena u potpunosti. Koliko se god borio neko protiv Islama, neka zna da će uvijek ostati svjetlo Islama, prisutno nekad više, nekad manje, u protivnom nema, nema gašenja ovoga svjetla. I dalje, neće im smetati, iako je, kaže, late zavljate, to nije jedna skupina, znači nije ona šta, plaho velika. Zato je braći Abdullah ibn Amr govorio, kaže, koliko su god muslimani strani Među nemuslimanima. Je tako? Ti si kao musliman, je stran među nemuslimanima. Jesi čudan? Jer ti si čudovište. Kako nisu čudan? Gdje god se pojaviš, kažeš, ja ne mogu raditi posao kome ima harama. Ja ne mogu pohtu ono je haram. Ja ne mogu posao od kama to. Ja ne mogu raditi to. Ja ne mogu raditi... Ti kaže, da mi se živi. Nema mjesta ovdje na zemlji nikako. Ti si čudan. E kaže, koliko si ti kao musliman čudan među nemuslimanima Među muslimanima. Razumete, brać? Pa ti se ne čuditi samo ovaj nemusliman, ne nego ti čudi, prije toga se čudi tvoji komšija i tvoja tetka i tvoja ovaj, uina i stalno pričaju protiv tebe, je li tako ti si meta, znači, njihovih priča. Kaže, ima Mahmed ome je dokaz da i čtihad neće prestati do sudnjega dana. Gdje je dokaz? Zato što jednostavno postoji skupina koja na istini. A mi stalno nam se pojavljuju nova pitanja, je li tako? Pojavit se pitanje ovo ili ono, je li u redu? Pitanja koja nisu, znači bila poznata ranije, pojavljuju se neminovno. Pitanje namaza u avionu, na primjer. Nije bilo poznato u priješnjim, do našeg vremena, do, do bliske te prošlosti, je <tose> li tako? Znači, ovaj ištihad onda ostaje do sudnjega dana, jer postoji, znači, ta pobjednostna skupina, a ako oni ne mogu ištihati, onda ne može ištihati nikom. Dobro, dokle će to tako ostati? Kaže, hata je ti je emrullah, dok ne dođe Allahova odredba. Allahova odredba u ovome hadisu jeste blagi vjetar koji će najnići uzeti duše vjernika. A braće, to će biti odlika ovaj vjernicima, mu'minima. Jer, jer smrt ima svoje muke. Najniće, znači blagi povjetarac najniće i uzme tebi dušu. Znači, ništa ne osjetiš. To je Allahova zaželj, milost prema mu'minima. Pa će na zemlji ostati najgoriji ljudi i najgora stvorenja. Biliži vam hakim od Abdullaha ibn Amara da je rekao neće nastupiti sudnji dan a da na zemlji ne ostanu najgori ljudi. I kaže, to su najgori pagani koji mogu biti. Pa mu je rekao Ukva ibn Amir, kaže, Abdullah pazi, pazi što govoriš. Pazi što govoriš, kaže, ja sam čuo poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, da je rekao, kaže, uvijek će biti jedna skupina iz moga umeta, borit se na istini, neće smetati im onaj kojim se bude suprostavljao dok ne dođe sudnji dan, a oni na tome na čemu jesu. Zašto je Ukbe ibn Amir Ukrio Abdullah ibn Omar? Pazi, pazi što govoriš. Zato će sudnji dan doći kad nos što ti će stići. Dobro. A ne će samo jer ostaje i skupo poslanika pa će stići. najgora bić. Abdullah ibn Omer je rekao na početku kaže ovaj da će sudnji dan dočekati ko najgora stvorenja. Nema dobrih. A ovdje ovaj kaže u hadisu koji je ti govoriš tako, ja sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže da će ovaj ostati ta skupina do sudnjega dana. Dakle znači neće sudnji dan doći samo na najgora. Na najgora, pa kaže dole ibn Omer kaže Allah će poslati blagi vjetar koji će biti poput miska. Ima će biti smiska sebi. i on će uzeti duše vjernicima I svakome ko bude imao u svom srcu imalo imana, a ostaće znači najgori, a ostaće najgori ljudi. A usahio muslimu sunnodi kaže late kumusa hatta la yuqala fi al Allah Allah ne će naступиti sudnji dan, a da neko na zemlji govori Allah Allah. Šta se očikazit? Ne će zna... ne bravo, neće iznanya, neće imana, nema znači niko nije vjernik. Pa se znači niko ne kaže Allah. Znači nema vjere, niko ne zna za stvoritelja azavođel. I ovo uzimaju Ovaj sufije za dokaz da, da se zikr ti može da, da, da vićeš Allah, Allah, Allah, Allah. Ili kažu neće na ne stupci, da se za zemlje ne kaže šta? Allah, Allah. Znači da govorite Allah, Allah, to je šta? Pohvalno, to je zikr, a to nije zikr. Izgovarati riječ Allah, Allah, braću, to nije zikr. Allah, i nakon toga? Moraš da Allahu ekbar, subhanallah, elhamdulillah, to je zikr. A da govoriš samo Allah, Allah, to nije zikr kod ehlu sunata uljčamata. I to nema značenje zikra. To je spominjanje laflu ljudjeleale. Ime stvoritelja tebara, to je spominjanje imena. Ali to nije zikr. To nije slavljenje i veličanje koga? Allaha zaođe. Za razliku kada dođe u nekom drugom, koji ko je stvorio nebesa i zemlju, kažeš Allah. Je to veličanje i slavljenje? Jeste, jer ti njemu govoriš da Allah šta stvorio? Da je on stvo, tvorac i nebesa i zemlje? Kažeš, ovaj, ko ti može grijeha? Prosti kažeš Allah. Je to veličanje Jeste li si ga priznao kao gospodara on te oprašta grijehe ko u džemnet uvesti Allah ali samo da sjediš i ka... Allah, Allah, Allah, Allah to je neispravno i onda su to zamijenili teško im vikati Allah jer to ima puno harfova jer tako ima prvo elif pa ima lam pa ima još jedan lam šede pa ima drugi pa ima ha onda su to zamijenili sa hua a to je zamjenica što znači on pa hua, hua, hua, hua pa im teško bilo hua da izgovaraju pa su počeli hu Hu, pa ispočeli hukčat i to smatraju zikrom što je neispravno, bezimalo sumnje i to nije bio put poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A pogledajte, braće, vi sada kažete ovdje, čovjek kaže, ljudi zikradi kažu Allah, Allah, ti kaže što je bidat? Kako je bidat? Pogledaj hadis kod muslima da kaže neće nastupi sudnji dan dok se na zemlji ne kaže Allah, Allah. Evo dokaza, kako možeš govoriti da bidat? I dokazuje ti bidat hadisima iz muslima. I ti ako ne znaš razumjeti i svatiti te hadise, nakon toga ćeš hukćati sa njim u halici. Jer naravno, kazat ćeš, nećeš da radiš po hadisima, odbijaš rad po hadisima poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Dobro, šta ćemo onda sa ovim riječima dok ne nastupi sudnji dan? Znači, baće ovdje kad kaže, hatta je ti je sa, dok dođe sa, sa, to arabskom je časil vrijeme. Misli se na vrijeme njihove smrti, kako kaže Ibnu Hajar. Ne misli se na sa, na sudnji, šta? Dan. Nego se miste i na vrijeme njihove smrti, pa će Allah će uzeti njihove duše, pa će stup, sudnji dan na najgorijim stvorinima kako došlo i razostavim hadisima. Tako da se to lahko može šta? Pomirti. Nema, braću, nikakve šta? Kontradiktornosti. Nema u tome nikakve kontradiktornosti. Dobro, gdje je ova skupina? Gdje je ova skupina? Gdje se nalazi? Inša Allah, ovo je jedno mišljenje. To je jedno, to je jedno mišljenje, znači. Na celom svijetu. Znači, molim. U cijelom svijetu, na naziv. zemlijsku kuglu sigurno, nisu znači samirci, oni što gore dolaze sa petim planete, nego su znači ljudi koji žive na zemlji, to sigurno. Međutim, brać Ulema je govorila, gdje su ljudi? Pa kaže, jedan dio Ulema je da, da su oni u Bejtul Makdisu, da su oni u Šamu. I to je došlo u hadisu uh, Ebu Umane, koga biloži Tabarani, da je poslanik tva rekao da su oni u Bejtul Makdis, da su Bejtul Makdis. Međutim, taj hadis je daifun munkar ne ispravan. Imaju drugi hadisi is koji bi se to moglo zaključiti da su oni gdje u Beitul Maqdis. Imaju hadis koji bi se to moglo zaključiti. I sam na kraju izbivanje događaja pred kraj svijeta dolazak Mehdija, ne znam, i sale, Islam je dudge, dudge, ovaj Ddjalal i tako dalje. Sve se odvija znači u tom dijelu. Fa Fe idha fasada idha fasada al-Sham fi al-akhirikum, se pokvari Smoći Šama nema u oma nikakog šta. Dobra, znači da je ta skupina gdje? U Šamu. Razumijeva se. To se razumijeva. Nema jasan hadis vjerodosterno kome se kaže tu i vjerodnego se imaju hadisi s koji se može šta shvatiti i razumjeti. Može se shvatiti i razumjeti. I e, Muadib al-Jabal govori solu shamu i strecotome. No, međutim imam tabeli kaže ne mora znači da uvijek mora biti u shamu. Mogu biti u jednom vremenu u shamu, a na drugom mjestu suhi dzazu, da su u Egiptu, da su ne znam na drugom mjestu zemaljske jele, zemaljske Kugle. Autor kaže on je protiv ovoga. On kaže nikako. Ja može biti, kaže u Šamu, jer evo, šeht, ili sam imutaj imen je kako je bio u Šamu, nakon njega nije se pojavio niko koji je stao kao bedem u lice, znači, svim neprijateljima Islama, bilo da sradi radi iznutra muslimana ili izvana, kao što radi imutaj je. Nije se pojavio takav čovjek, nego se pojavio <coughs> se ljudi na drugim mjestima, pa kažu, ne mora znaći da su oni, a međutim, bilo međuvremeno sigurno ljudi koji su ovaj stajali na, na, na, na, na, over, na, na granicama Islama i čuvali Islama, međutim, ko je taj ko može biti ono što je bio šehto u samiru temije? To je sigurno teško. No, međutim, pojavi se uvijek znači, neko dučenjaka koji, koji znači brani, ko brani, jer u vjeru bezimano sumnje. Dalje, ono što potvrđuje da oni nisu u šamu uvijek, to sigurno, definitivno, jeste to obraćao što su četiri imama mezheba bila i bili su razbacani, je li tako? Svugdje ih je bilo. Imam Ahmed, je bio u Bagdadu. Imam Malik u Medini. Imam Šafija, bio jedno vrijeme jeli, u Iraku, pa bio u Egiptu, pa imamo dva mezheba, tako. Ebu Hanife živio gdje u Kufi. Znači, bili su razbog. I onda njihovi učenici, tako, je svuku je znači bilo šta ti. A možemo li reći da, ovaj, imam Malik, nije od, od pobjedonostne skupine. Imam Ebu Hanife, od pobjedonostne skupine. Imam Ahmed i tako. Oni ako nisu pobjedonostna skupina, na ja ne znam ko je. Ko je na zemlji da I nakon toga njihov učenici koji je izošli, jel, nakon, nakon toga. Tako da nisu definitivno uvijek jel, na, na jednom, pa su pisali, znači, radili, su im prisali dijela koja je postala danas, znači, simbol ehlu sunneta. Postali simbol ehlu sunneta koji uzdižu akidu i fik ehlu sunneta, a, jel, oni su trn u oku svim vrstama novotana pa znači došo toga možemo kazati da se ova braća skupina može spojiti na jednom mjestu može se razvojiti može biti razbacana po zemlji može na zemlji biti jedan čovjek do drugog drugi do trećeg ili skupina ili veća ili manje suodno vremenu ne mora znači biti nikako ograničena na... i onda kada je rekao ovdje bu u Mami da su oni u Beitul Maqdisu i ovo što je rekao Muazi ibn da kažemo da je to ispravno da je to ispravno kao lanac prenosivaca znači da su ograničeni samo na, na to mjesto a većina u Beitul no međutim može biti šta je na drugim Možeš biti na drugim mjestima, ali zato je braćo pouka ovdje ibret nije u imenima, nije u gdje živiš, nego je pouka ibret šta zastupaš i koliko si vezan za a, kitab i za sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovaj hadis je braćo kompletan sve što je došlo u hadisu. Sjećate se šta je poslanik sallallahu gore bi ćemo doćemo meselama šta je to. Sada ne diramo to. Samo ovaj hadis on je dokaz poslanstva Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Zato što su njemu navodi Stvari koje su obistine, pa videćemo me seđama kad budem spomijao šta se to, ovaj se je to je li obistino. Ova ta itatul mensura, a ova povijesna skupina kaže imam a, a, Ahmed i Yazid ibn Harun, kao što sam spomijao da 100 i Ali ibn Medin da sto ashabul hadis, da sto ashabul hadis i Bede je islamu gariben, wa se jeudu gariben kema bede je fattu balin guraba. Počeo islam kako? Stranim, čudnim. Pa će se vratiti takvim. Ko su ti guraba? Kažu neki islamski učenjaci, poput, poput Abdana ibn Ahmeda, da je to ashabul hadis. I kaže sufjene seuri, kaže, meleki čuvaju nebesa, a ashabul hadis čuvaju zemlju. Ta pobedonosna, jeli, skupina. I kaže jezid ibn Zureyja, a l'ekul din fursanu fursanu hadi hada din ashabu alsanid kaže svaka vjera ima svoje konjanike koji je brane a konjanici ove vjere su oni koji a, prenose hadise kaže mu slavni ibn bi kada je čuo neke kako a, kako a, kako griješe rekao je kaže griješnici od muhaddisa su bolji od pobožnjaka od drugih griješnici od muhaddisa su bolji to je braća razlika među čovjeka koji prenosi A, a, a nauk u ljudima i onaj koji je jeli, alimi, koji je pobožnjak, je li tako? To je biločio Hativ ili Bagdadine u 94. stranici u svome dijelu ome šarfa sabila hadisa sa vjerozostanim lance prenosilaca znači ovu, ovu izjavu. No međutim, to ne znači ako kažemo da su to sahabu hadis da mu fesiri, da mu fakih da ono nemoju vrijedno, subhanallah. To je sve u No međutim, ja vas pitam, braću, šta je osnova? Ono što čine mu hadis ili ono što čine fakih? Muhadis, on dođe pripremi lanac prenosilaca i hadis i kaže Fakihu evo ti, ovo je rekao poslanik i Fakih ga razumijeva i iz njega vadi propise. No međutim, šta je osnova? Da priprema tog hadisa ili vađenje propisa? Pa priprema hadisa, to je jasno. Braćo, ti, vi kada možda nije primer koji ću namest, možda nije na mjestu, ali, ali da približimo sliku. Ti kada imaš pri sebi brašno i imaš vodu, imaš so, imaš furnu Imaš vatru, onda možeš napraviti hljep, je tako? Možeš ispjeći kruh. No međutim, ako ti toga ne imaš ništa, ne vrijedi. Tako i ovo. On je uradio, pripremio, odšao, putovao preko svijeta, preko dunjaluka i donio mu um hadisu, kome se kaže, ha, ovaj, tako i tako. Men ahde se fiemrina hadam alej se minum fehuarad. Ko uvede u našu vjeru ono što nije ovdje, to se odbacuje. Pa dođe pa i kaže, svaka stvar koja se uvede u vjeru, to je novotarija, ona se ne može prih To je puno lakše nego otići i pripremiti taj hadis, jel tako? Pa je hadis taj osnov, pa zato je tu ulema kazala u, po, jeli, ovaj, u pohvalim, u hadisima nikako ne znači da, ovaj, da, da znači, drugi nemoju, može sačuvaj to je ulema i oni imaju znači svi svoje mjesto i svako radi u svome domenu i svako je u njih uradio ovaj, uh, ono zašto ga je uzvišeni Allah stvorio što mu je olakšo da radi. U ovome vraću uh, poglavi imamo nekoliko mesela. Uh, prvo je tumačenje Aeti Sure En niSA. Zad nevidi šone koji ma je dat jedan dio u knjige. Alham teraj laledhine vtu nasibah min alkitab. To mi smo govorili. Isto tako ajet. Kul hanu nabijukum bisharmi min thalike. Methubatan inda Allah. Men Allah. Jeli sura, oj, sure. sura. Al-Maidah. Wajte da vam kažem koji sugovorio takvih. Kojića Allah jožerš je kazintijal. Do kraje ajeta. To mi smo govorili. kao Kauji ajet. Wakale laledhine ghalabu ala amrihim. Lennetekhidhani alayhi masjida. Oni do čiji se dječi najviše držalo, sigurno ćemo na njima sagrati mesečiti. Pa smo joj o tome spominjali jeli, na, početku na početku pogledanja, možete se zaboraviti, to je bilo već davno. Dalje, pojašnjenje je važno, a to je vjerovanje u kipove i tagute. Pa smo joj o tome jeli, govorili. Dalje, njihove riječi da nevjernici da su, da, koji poznaju svoj kufr, da su bolji od onih koji vjeruju. I braće, ovo je nevjerstvo. Da čovjek kaže da čovjek koji čini Allahu širk ili kufr, da je on bolji od vjernika. Da je njegova vjera, može kazati da je moj ahlak bolji, to je drugo. Jeli, može u određenom segmentu, može da je režljiviji od ovoga, može biti da je iskreniji, može biti. Ali da je njegovo uvjeđenje bolje od vjernika, to čovjeka automatski to anulira njegov, njegov iman. Dalje, da će se ovo neminulno desiti umetu, kao što je potvrđeno u hadisu Ebu Seid al-Hudrija, o kome smo govorili, da će dalje, da će kipovi biti obožavani, tome smo govorili, znači neminulno, jer je autorijan je slovi pogledaj kako? da će biti iz moga umeta, ili iz ovoga umeta, da će biti ljudi, šta je pre sve tome, da će neki ljudi ovoga umeta ilo, obožavati, obožavati kipove. Da što se pojavili čudna stvar, da se pojavili ljudi koji su dnes poslanic, kao što je bio muhtar. Muhtar, koji se pojavio pod kraj vremena Ashaba, još nekoliko Ashaba ostalo živi, a, pojavio se i tvrdio da je poslanik moj poslanik, ili on pripadao ome umetu, da je Kur'an istina, da je sunet istina. Kako možeš tverati da je Kur'an istina, Kur'anu se kaže, a, a, Da je poslanik pečat poslanika. Da je Mohamed Salasadam pečat poslanika i ti vjeruješ u Kur'an i nakon toga kažeš da šli sta, da si poslanik. Pa je, jeli, ovaj, mnogi su ga ljudi stedili zato što im je prišao sa strane, havaleći poslaniku Salasadam porodicu, je li redu? A braćo mi, Ehlu sunnet najbolje volimo poslaniku Salasadam porodicu. Jer hadis je vredostajan kod muslima ostavio sam vam dvije stvari, ako ih se budete držali, nikada neće se zavuditi. Koje je? Kur'an i Sunet, taj hadis je ko je Kur'an i sumet njega biloži mam malik u svojom uvrti, on je slab. Šijh Albani ga je pojač u nekim predajama, može Hasan bitan. Hadis kod muslima se kaže, ostavio sam dvije stvari koji ako se bude držal nikad neće zalutati. Kur'an i ehlul bejt kod muslima hadisa. Pa mi najbolje volimo ehlul bejt, a ne možemo ehlul bejt pripisati njima svojstva bo bo bo božanstv, božanstvenosti ili, ili ovaj uh, di dičina stepen koja im ne pripada. Jeste tako da je ovaj Muhtar ibn Abi uh, Ubayde Saqafi da je on je izvršio je puča na, na na Kufu je u početku el-Abda ibn Zubejra i drugi pesad koji je radio. Govori da mu dolazi Džibril. Ne dolazi obija val tako. Govorili smo da mu dolazi šejtan, tako, da mu dolazi šejtan sa obijom, a ne dolazi mu Džibril sigurno. Da li radostna vijest da će istina i ispravno vjerovanje ostati u umetu do sudnjeg dana i da će jedna uh, skupina umeta biti stalno na toj na toj istini? Za razloga što se desilo s prošlim ummetima. Pogledajte ummetu sala islama. Ummeti sala islam. islam. Je li bilo vrijeme kada nema niko nije na toj vjeri? Niko nema. Iz sve izbrisa. Ovo ne može. Ova vjera ostaje. I nikada čovjek ne može reći Allahu dragi, šta da ja radim i kako da naučim islam i koga da pitam? Ne ubjek ima da do istine znači možeš doći, to je odlika poslanika svih osam miro A da li veliki jedan znak da niko im neće moći nauditi? Pored njihove malo brojnosti. Njih je malo, ali pored toga ne može im niko šta nauditi, jer ih je uzmišljeni Allah čuva. Dalje, 11. Pa to ostaje do sudnjega dana. Pa to ostaje do, ostaje do sunjega dana. Njihova znači i strajnost na pravom putu i držanje za Allahovu vjeru. U ovome hadisu spominut koga su ciljka hadise obana i njegove verzije kod Ebu Davuda, sjećate smo godinu da je došli kod Ebu Davuda od daci pa smo spominjali ovaj, uh, taj hadisu. Imaju stvari koje se objelodanile, obistinile, znači i koje su dokaz poslanstva Rasulullaha s.a.v. Prvo, da mu je Allah dao istok i zapad da vidi, pa mu je zatim, zatim mu je dao dva trezora, zatim je rekao da ratka da otpočne o ome umetu da neće šta? Stati, sadljaka se isučne, gotovo je. A, dalje je da će muslimani jedne druge ubijati, zarobljavati i slično tome, i vođe koji će odvrti sa puta, i o tome smo govorili. I sve ovo se obistinilo, Iako nije bilo razumno, jeli razumom se nije moglo shvatiti kako se sami moglo pojmiti da će oni uzeti ovaj Kisru i Kajsara u najtežim momentima kada se nalaze da će oni, znači, vladati, jeli, da će oni vladati Lunjavuku. I ovdje kaže poslanik, sasvim prikazan mi je istok i zapad, braćo, on nije rekao sjever i jug. I pogledajte kako se širla vjera njegovara. Kako se širla? Prema istoku i zapadu ili prema sjeveru i jugu? Prema istoku i zapadu. I tako je danas ostalo. Podajte afričke zemlje kako se otišao skroz stavo za znači, Bengendusa, skroz je otišlo i vamo prema znači Hidžazu dokle je išlo, no međutim gore i dole je išlo, ali nije znači u tomomir otišlo, je došlo do Jemena, otišlo je ne znam do uh, gore do Kufe i tako dalje, ali je više se širilo pod istok prema zapad. Od je poslanića sel sen dao kako će se kojim će se putevši otovlja. Sallallahu alajhi wa sallam. Nije znao nego je to od Allaha te barakate u taala objavai svaka riječ je poslanića kazao je jeli, dokaz njegovog poslanstva. Dalje, spominjanje ili straza umet od vođa koji će odvoditi, odvoditi jeli, ljude u dalalet. A vraće vođe su vladari, učenjaci i pobožnjaci. To su vođe ljudi. Jer čovjek se ugleda i pokorava se ili vladaru, redu, ili se pokorava učenjaku zbog njegovog ilma, ili se pokorava pobožnjaku zato što je čovjek šta? Pobožan pa kaže je blizak Allahu i sigurni je mu je Allah dao svjetlo i dao mu je razum i dao mu je rezonovanje stvari koje ja nemam pa ću ja uz njega. Pa su oni znači, uzor među ljudima. I upozorenje na značenje idola, odnosno pokornosti ima i obožavanje idola, brać. Nije obožavanje idola samo da mu sježdo činiš i ovaj, da mu i bade činiš i da ga uh, smatraš božanstvo. Nego njegovo obožavanje da mu se pokoravaš mimo Allaha. Allah zabranio ono dobrije, a ti se pokoravaš. Ili obratno. Pa si mimo, znači, Allaha, Njega kao stvoritelj uzovo si za pokornost, je li, ovaj idole pa je to tvar koja ima isti, je li, propis pa je, to je, je li, to jest, to jest, to jest strogo, strogo zabranio. I ovim smo, vallahu te barak i zala pomoći da došli u našem pogledu, vallahu i znači da u našem pogledu. I vallahu te barak i znači da u našem pogledu.